Salmul 121 al talanților Doamne, când talantul sufletului nostru ne l-ai dat, cu nevrednicie în pământul patimilor l-am îngropat, de aceea ca un smochin fără rod am stat. Doamne, când talanții credinței, nădejde și iubirii în punga inimii noastre la vremea semănatului Tu ai așezat, Psalmi credinței, slabei și iubirii, ca un rod ai adunat. Doamne, când milei, smerenii, răbdării, hărnicii, blândeții, curății, cumpătării, în ogorul sufletului nostru ai semănat, un popor blând, duios, evlavios și iubitor ai câștigat. Doamne, când celor zece porunci ne-ai dat, noi cu ajutorul Tău, Coruncile fericirilor le-am adăugat. Doamne, când cu talentul celui nevrednic ne-ai încercat, Noi cu iubire toate, cele ale tale, dintr-o ale tale, ți-am închinat. Doamne, când cu talanții slujbilor ne-ai fericit, După nevoințele noastre, ca apostoli, ucenici, mucenici, postitori, drepți, făcători de bine, proroci, învățători, vindecători, ctitor, ne-ai rânduit. Doamne, când de talanții sfintelor taine ne-ai învrednicit, noi sufletele neamului nostru pentru Tine le-am agonisit. Doamne, când cu talanții poruncilor bisericii ne-ai cinstit, noi și poruncile vieții sufletești le am primit. Doamne, când prin talantul Duhului în fierii ne-ai binecuvântat, noi ca fie ai învii în și lumini la Tine ne-am urcat. Doamne, când talentul legei iubirii neamului nostru l-ai dat, ca dintr-un măr de aur, rugăciunile, psalmii, imnurile noastre de slavă și iubire le ai luat.